Bai, patsakenon bezala Urruñako Gastea Asambleako bi eh, kide, eh, daitu da ditu dituzte. Gorratuko du Urruñako Gastea Asambleako lehendakaria ta lehendakari ordea, eh, Donibanen Loizuneko komisaldegira da ditu ditos abenduaren 23an eh, izan zen hori. Hain zuzen ere, ba Urruñako bestetan elkarteak, eh, jarri zuen txoznaren ekarietara, horren ba, inguruan, ba egiteko. Setasunak bilduko ditugu segidan, horretarako, ba, John Elizondo, kaixo arratxalde Bai, arratxalde Eta ekaitze iraztortak, kaixo arratxalde hon? Bueno, ba, aipatuko dugu, e, aipatuko ditugu ertakariak, aurretik gogoratuko dugu, eh? E, bueno, guztia, e, nuizazten da, erriko bestetan, ez da? Bai. Bueno, zik ertatu zen? Gauza da, e, uga, urruñako gazta sortu behar, zortuztenetik, e, Ba, erriko festetan txosna bat e, jartzeko galdetu izan zaiola erriko txari Eta ba, beti azkeneko momentuan e, beste biderik e, e, hartu ezinezko momentuetan ba, beti ez ezko eman izan digutela. Eta ba, beti ba, beste elkarte bat zuen bidetik eta... Mm -hmm. e, jarraitu berriz on dugu la, ba, e, Gazte Asamblearen e, aurpegi hori Herriko festetan ere e, emateko. Mm -hmm. Gauza da e, ba, eh uga sortu zenetik hori gertatuztela eta eh ba festako mitiak e, ere ba 2010an adioz e, esan zuen eh eragin ekonomikoa eta beste elkarten parte hartzerare bultzatuko genuke laguk, eta... Mm -hmm. ba, ala ere beti ez ezko eman ezan digu. Eta, ikusirik, hasierako asierako urteetan ez ezko eman zehutela, ba, 2008an, erabaki genuen, bueno, ba, ez dokagu baina gu kerriko festetan parte hartu nahi dugu, eta 2008an, e, ase ginen, e, lehenengo txozuna ematen, e, urrunia arrezarreran, sarreran arotzenia ostatu parean, mm -hmm. eta, ba... Lehenen e, gure programazio xume batekin hasi ginen eta lehenen urea hongi pasa zen. gerotor zen e, e, urrengo urte bi mila hau. eta hor e, ja az dira isttilu moduko batzuk zeren emanginuenrri e, larun batean lehenengun jarrininun kontzertu bat batzuk, ba soinu gehiegi eta volumen altuegi eta olako kontuengatik, Ba, Eztabai da sortu zen herrian zehar, eta uzoko bat matek e, odilekin hitz egin zuen, eta ezak izer eta bak izer, eta e, odilek eskatu zion mazinadura ba, bilketa bat emateko, e, gure aurka balia, baliatzeko, e, era ilegal batean, ari ginela herriko toki publikoa okupatzen, e, alkola saltzen, baina... Ala ere, gure helburua etzen eh herriko txaren aurkeigita mm. zen herriari beste alternatiba bat ematea. Mm. Orduan ikusirik eh 2014ean hori zehar zen 2015rako erabaki genuen ba, e, ateratzea e, programa bat baina lasaiagoa kontzertu lasaiagoekin e, gehiago ba herri giroko ta ez ezatea musika gogorregia eta hor leiberoan pasa zen eta a, alarea e, auzapezaket zuen e, onartu eta jarraitu zuen bere, bere egiten. egiton sanbarra dugu gainera hone askereko urte horretan ezela inolako arazorik egon bizilagunekin eta dena pas, normalpasa. Bai, ba, ba, ba. bai, bai, bai. Bai, haukten e, justuki <coughs> nahi izan dugu bestakasi baino lehen behitz joan hitz egitera auzokoekin eta ehantziguten, bai, petizio bat egin zutela 2001-lauan. Guk petizio hori ofizialki jakin izan dugu eksistitzen zela e, 2004-ko bestean bezperan. Eta erekin hitz egin ondotik, beraz auzokoekin, e, Ba, beraz, ekaitzak jandan bezala, eh? programazioa adaptatu ginuen eta urtengo edizioa bizkiongi pasada, eta ez inoiz bainoak akastatxuagoa izan da ere. Mm -hmm. Bueno, e, salaketaren inguruan, eh? itzengen, itzengen, itzengen dugu. go, e, bueno, be, aldi gozu, pixka bat azaldu, nola eman den salaketa hau, e, beste egunean bertan, usteet, ja, hor... E, Txotnari, txotnagunari argazkiak atera izkiola, pixko bat nola izan bai, da? Bai, hor ezberdin du behar dira um, bi prozedura lehena, e, besten denboran hasi dena hauzapezaren e, e, erabakiaren ondotik. Hau da hauzapezak bidali dituela polizia munizipalak gure etxosna argazkita nahitzeko eta argazki horiek beraz... Um, prozeberbo um, delakoetan bidaliak izan dira uh, Baionako prokuradoreari azken honek um, argazkiekin inahituz erabaki du uh, albezain uh, azkak erabaki bat hartzea eta um, bidali du um, ordonantza moduko bat hauzapezari eta ordonantza horrekin hauzapezak nahi bat zuen besten denboran jada uh, kanporatzen altzikun mm -hmm. Eh, bueno, prozedura hori, berak, eh, kasuenetan hauza pezak ezuen erabaki hori hartu, ez? Hori da, bere, prozedura hori nahi bazuen zuen, eh, ordonantza hori eskutan zuen, eta beste denboran nimagenatzen aldugu, hainbat ahazoinen eh, ahazoin gatik, ez du aplikatu. Ez Be. du aplikatu, denbora pasada, eta hori, Demor, hori la, da, denbora pasada, bon, behi, behirik ez behirik onak, eta ala ere, abenduan, eh, jakin dugu beraz, bigarren prozedura bat sortu dela, agian prokuradorearen iniziatibaren gatik, edo eh, hauza pezak behitzere presioa eginduelako, hori ez dakiku. Baina, bo, gertatzen da da, bigarren prozedura bat sohtu dela, eta horrenkari, eh, eh, ba, biki de, hori uh, nako gaztasamadako biki de, eh, eh, entzuterak deituak izan garela ba, Antoni Baneko uh -huh. Eta, bueno, nola pasada hori. Be, beraz, um, komisial diguan entzunak izan gira, gure deposizioa aktua izan da eta um, abisatu digute, beraz, or, ahiskatzen dugula kontrabantzio delako bat um, laugagen mailakoa, beraz, bostengain, altu, laugagen maila bostengain aski altua den kontrabantzio bat, egunka eurokoa Eta, horrez oh gain, presidente gisa em, polizearen tribunal erat konvokatua izateko ahiskua baita ere. Uh -huh. Baina eh, ze aski, azaldu dut duzuetez, ze, zeintzu diren, zuen kontrako... Bai, bai, hori da, jaiten digutena da, em, em, espazio publikoa... Ocupatzea? Okupatzea? Eta hori, delitu gisa, ez da, delitua baina, kontraventzio gisa... Uh -huh. em, Ba, ...pagaraztean ega eh, duzu. Ez dakite, mendik aurrera... ...bakizute gertatuko den... ...nau da, badaude EP batzuk... ...prozeduran joaten da mendik aurrera? Artzen alditu haste batzuk... orain gu entzunak izan gira... ...ehan um, ...bidalia izan da prokuradoreari... ...eta horren arabera... ...berak erabakiko du... ...ea segitu prozedura edo bertan bera utzi. Guk ehandakoaren arabera... ...baita ere, behar auzapezak ...auzapesak ehanduenaren arabera. Mm -hmm. Eta... Um, <coughs> ...kauk oha goko huñako gastarremala gisa erabaki dugu ala ere orren antzenean ba, gauzak egaitea ziren moduan eta bereziki huñako hautesiak entzun nahiko genituzke, em, ba ian posizioa ezagutarazteko espero baitugun guztiak ez dutela kosionatzen eta segitzen hausapezaren posizioa mm -hmm. Bokatzeko ez dakit, abokatu garekin hitz egiteko aukera izan duzue, e, pixkan doa lekozten du gaina. Bai, ba e baina bo, momentuz um, um, segidarik. Hmm, izan arte, e, bai, neko bai, e, bai, bai, bai, bai, bai, itxoiten dugu. Bueno, e, ez dakite da bereziren bat zabaldu nahi duzue? Bai, erraiten da, um, nahiko ginuke haute txibako itza posizionatzea pertsonalki, eta beraz, erantzutea galdera sinple bati, erantzun uh, simple bat espreudugu, um, eta urrengo hau da, ea gure elkartearen aurkako prozedura judiziala sustenkatzen ote duten. Hori jakin nahiko ginuke. Hori errikotxean e, pausatuko duzue. Bai. Udal hori e, ezkari guzti e, Bai, hori da. Eta horrez oh gain e, nahiko ginuke ere, junako e, besta komiteak e, galdera ohi erantzuta. Uh -huh. Ba, zongi ez dakit zerbait gehiago gehitzeko duzuen. Ez da. Ez, boa ezker mila. Ja. E, bi bai. egin gurean izatagatik. Gaur buan. Miesker. Miesker. Miesker.